Циркуле. Дивлячись один на одного, вони рахували подумки, скільки метрів до головної машини залишилося від першого кулемета. 300? Чи вже 200? 150, 100? Стріляти треба, напевне, пропустивши головну, і ще дві чи три з п'яти машин в вглиб лісу, щоб ударити одночасно кинжальним вогнем по головній і по хвостовій автомашині. Не поквапилися б кулеметники, не розгубилися б. «П'ятдесят метрів!» не стримався Столбов. Уже час! Думки Столбової балтійця наче передались по простору кулеметникам, що були в засаді на дорозі. Вони пропустили головну, за нею ще три автомашини і вдарили одночасно по першій по п'ятій. Кулеметники сікли по скатах, по високих халабудах, нап'ятих над кузовами вантажівок, в яких сиділи і стояли карателі. Кулеметні постріли, мов вітром, здуло солдатів з машин на землю. Деякі залягли і почали відстрілюватись, інші втікали, треті повзли до лісу, котилися в кювет, щоб там оговтатись, врятуватись. Вогняними пунктирами трасуючих куль врізались у ворожу колону десятки рогів. В кулеметних стрічках були не лише звичайні і бронебійні патрони, а й запалювальні кулі. Уже загорілась головна машина. Полум'я що у переміж чорним димом повалило в небо. У ляскотіння пострілів увірвалися очей душні перелякані вигуки – Зойки солдатів. І ще видихнула хмару диму автомашина. Підхоплена вітерцем, хмара попливла по лісу поміж стовбурами сосом. Це була остання із колони машина. І тепер тим, що всередині, треба або ж обминати першу, або ж розвертатись і проскочити назад, мимо останньої. На це і розраховувалася партизанська тактика. Кулеметні обслуги все поливали кулями середні машини, які не могли ані розвернутися, ані об'їхати першу. Одне з них уже звалилося в пювет. Тим часом кулемет і десяток автоматів сікли косили обознаків. Гранати не кидали, щоб не поцілити в коней, а ось стрільцям і автоматникам була робота. І тут більшість німецьких солдатів кинулись на другий бік дороги. Карателі що покинули сани, уросип пішли до верхньої межі в обороні партизанів, але й там били кулемети. І знову іще дужче здригнувся ліс. От пострілів посипався сніг з лопастих ялинових гілок соснових віт. Перша хвиля нападу карателів розбилась об граніт партизанської оборони. Тепер противник повинен оговтатись після такого нежданого сніданку. Мусить забрати дещо з уцілілого бойового надчинення у козовах машин і дібрати із землі зброю у вбитих солдатів. Саме про це думали і партизани. На цю роботу негайно було споряджено цілу команду. І протизани за десяток хвилин повернулися з 20 німецькими автоматами, трьома кулеметами МГ-42 і ящиками набоїв гранат, та ще принесли кілька мішків з учора, спеченим хлібом, кільцями ковбас і ящиком консервів. Був серед харчів і цукор, і пляшки з румом та кюмелем. Хлопці потирали руки. Харчів уже з тиждень, як не вистачає в червоній стрілі. Загін обложений карателями. А на хуторах солдати і айсерги в засадах. Тепер буде чим пообідати. Може і повечеряти, якщо вони вистоять. І знову партизани та фронтові розвідники зачаїлися. Попереду бойова охорона. На фланги і утил до берега ріки Абави було вислано парні дозори на випадок, коли карателі стануть обходити оборону, ризикнуть форсувати ріку.